Подамся хіба за Дніпро. Нарадили тобі маєток в губернії Чернігівській, повіті Остерському у селі Борки над річкою Остер. Подалі головного тракту, в місцевій низинній та болотистій, земелька таки дешевша, і за фільворок та дім менше платити. І вже було трішки відтанула напівусохла душа, як Остер та Десна повесні, клопоти земні та цілоденні. Притлумили образу київську і не тільки її. Треба друзів насамперед Вербицького попросити прислати саджанців. Ось там має персик рости, ось там вишні і яблуні, а ще квітів насіння нехай пришлють, де б не був він на землі, а квіти саджатиме. Буде з ним завше грядочка Чепурна. Зватимуть грядку іменем козака Нечая. Ти маєш стати справжнім земельним осадником, поле має родити, хай і пісне. Воно поки сад з роками почне підростати, господарство на ноги нехай піднімається, півні досвідком кукурікатимуть, гортанно клекотатимуть вдень індики. Рушниці потрібно купити, сусідів з садиб найближчих на полювання обов'язково запрошувати. А рушниці мені писатимеш присилати за адресою тепер вже генерала Павлова, начальника жандармерії Києва і Губернії для передачі Міхалові Чайковському. Відставному генерал-лейтенантові. Гримнула знову російсько-турецька війна. Відлуння про початок її, як водиться, докотилося сюди із запізненням. Турецьке посольство кличе тебе, свого генерала, на службу, хоч ти вже по інший бік фронту. Твій вірний товариш, колись капітан драгунів і твій ординарець Адам Морозович не вагається ні на мідь. Їдьмо, не відкладаючи. Тут, генерали, рушниці на Зайця невільно купити, а там нас вважатимуть за людей. Я приготую нелегальний перехід через кордон, бо паспорта нам уряд російський, звісно, не дасть. Я вже сили не маю, почує у відповідь Морозович. На цій самій землі між Остром і Десною колись Кирило Розумовський з пастуха індиків став гетьманом козаків, а мені, певно суджено, з козацького стати пастухом індичим. Турецьке посольство небавом прислало повідомлення про викреслення садика Паші зі списку генералітету цієї держави. Та не все лихо вичерпалося ще на твою голову. Там на денці лишилося трішки. Серпневого дня 78-го року ти писатимеш Вербицькому «Пожежа знищила все моє розбудоване господарство. Весь реманент рельничий, склади, весь збір зерна і заготовлене сіно». До Не можу сподіватися ні найменшої допомоги від поляків. Тим часом повідомляють мені з Києва, що звістка про біду викликала немалу радість поміж моїх земляків. На громадських обідах з приводу того нещастя виголошують тости. Так йому й треба, кажуть. Нехай Росія Чайковському тепер допомагає. Хай помре з голоду, холоду і нужди. В той самий же час прийшла звістка про смерть князя Сапіги який управляв польськими коштами в 1863 році, а потім австралійськими залізницями і залишив по собі мільйони. Польська земля вся в жалобі. В усіх костелах молитви правляться за душу великого патріота. Отож, від громади за кордону Чайковському також не випадає чекати помочі. На додачу, гречанка Ірена на очах закрутила, навіть не криючись, з якимось Янковським роман, і життя зовсім стало нестерпним. З нерозлучним упродовж років Адамом Морозовичем перебирається він на віддаленій кутір пархимів, закинуту хатину, чи швидше халупу, де все господарство доведеться почати з нуля. Життя щоразу тугіше затягувало свій хитромудрий вузол. Викресливши садика Пашу зі списку свого генералітету, турецький уряд природно перестав одночасно виплачувати йому пенсію. Земля поміж боліт і мочарів не родила. Твори Чайковського видавець Брокгаус відмовився надалі друкувати. Але Міхал... Ні на кого не ображався. Його сиві літа казали йому, що годі сподіватися на людську вдячність. Та й не заради неї він йшов крізь ті непрості минулі роки. Зрештою, Міхолові вже траплялося пізнати сповнату вдячність. Як померла Людвіга, то в колонії Адампіль, в розбудову якої вкладав усю душу і власну маєтність, спершу дорогі земляки не давали навіть землі на могилу і капличку. Все боялися, аби знака якогось там не було мусульманського чи просто турецького. Ще доводити мав він, що дружина його весь обряд католицький перед смертю здійснила, і від Христа на могилі теж відмовлятися ніхто не збирається. Господарювати в Пархимові не судилося довго. На початку зими вже...